لا ج مع نه کوم ک لا کیا لاره دا دا سرهسممه چې ب لري او لام په ک لام د ق شمي مژمر دی والله لا يج مع نه کومې لا یومل کیا او الله ارسل کمال الالهیت فتق و ضرب انکدا وكل من ما في السماوات والارض او دے ذا یت تضال نفسه الرحمه او زرهد کو مزه خلق کو باندی دنیا کی محلت او محلت سارا او پسہ فزغاظ کی سارا نوس یذاب بر انجه نو یجمع ملای یوم القیامه لاجب مع نه کوم می دا یوملیا م لاره و کا سبا لا نره م دا مانا یو میلوغم او لاج مع نه کوم دا مانازارم بلوغم بلیا شروع او چې کوم کارې پړی دی غبان د سر اب کوم بل جواب دا مطالق دی ز معقب سره تقدیرې دا دی کذا فرض کو ملانث سی رحمان وکذا فرض کو ملانث سی رحمان نو ملایا یوم القیامه اوبل جواب علماء و تا کلام مستانف دی ہر کله چالا ہوا الکذا فرض کو ملانث سی رحمان متقوس جو سجو ماتل کر رحمان جو جواب چوندا ہوا الایمان نو او دیکی دا جواب که آگه سوال ده پارتنه واقعی شی جوابی دا چی ده قیرت عذاب پورد د قیامت که نی لحسل الحرج و عرج و المرج اے انقلاب و پالم کی برپاش شی ولی ارتفاع زبط و قصر الخبط زبط امن بورک شی و خبط بجاک شی لکنن ایچی کوئی اکثر الناس لا يؤمنون بیوم القیامة ارگلت ایمان پا قیامت نیلوی نو غلط او لغت و, و دیملک فساد زیاد شو نو دانی حید زیاد تازیب دی <تصفح> او دانی لو اشباب و رحمت نلے دنیا کې دان آغیر تفسیر دیکھو آقین کی کتبہ على نفس الرحمت. لا یجمعنکم الا یوملقیامت الا ریب فی دا معنا کلمۃ الاکی وقولی اول ذا شلا دا زائد دی او چا وی کو معنا دکی لیتی اور ملقیامت او چا وی وی دکی د کہ حذف دی, دی, دی الا یجمعنکم الالمعشر یوملقیامت ذک جمع مکان تر اسی زمان تن لَا يَجْمَعَنَّكُمْ بِدْ دُنْيَا بِخَلْقِكُمْ قَرْنًا بَادَ قَرْنِنْ اِلَى يَوْنِ الْقِيَامَةِ قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَانَا سِعِرْرَحْمَةِ دی آیات که دا اشتال و دا اشتال و دا اشتال و اولو ماو کریدی رشتی آره چه قیامت صب نمنی نو مرگو نو درد و غم او خفگانو نو بجیاد رو به د او په بیا به ل او دلس به به ش مض به پرېدي او غیرې مضیبه میادانتهته او پیسې به او دا به راولول به ایمان به قیمت نه ل واله به ستل وي چې دا اوبرېږي چې کار للاړه شي د میرمې لاس به منغل بهله ماته کپوانې دا دنیا دنی زخ دیر بی ها شروع دي خپل شروع کړی ولې قیامت اصل کې نه موندې قیامت دې نو ول په زغمونه دنیا کې راځنه او قیامت ځکه نه مني شيوې ساده قران کریم کې قیامت پروتونو ها قیامت پکې پروتو او دوی ونه مانه درګې او کلا چې دا چلور رک اشراب چې پر کوي خو نو هغه چلور کنډ به لږ خو رالی کلم په شر کانډ ولي چلور د د نور چلور اعتقاي شرف سره ل کېږي او دا نور دوهغ شې پولي سره ل کېږي اغه کې تم راز اشکار نشته بالکل کو کې اشکار نشته او چې کله شركي تقادير زين دليل عقلي داوري ان الله خالق الحد وان نوام اي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ها غالبا آیات ته څنګه نبی دی يا رسول ان الله خالق الخلق جو و نوا الله شلون کی حدا دانی او عظیم دی وی سرگذار ته کله نو زره چې وښکېږي او اذرونه کیږي په یوه سیکنډ کې برم مزل ته او کته مزل دی لا دی نیلېږي او پاسه کمږي چې اذرونه شوې دي دوه تزاز حرکتونو په یو سیکنډ کې دا څنګه دې په دې کې دایکې دا هیڅ کړی دی نه ها او په او کې لو تغیر دې اشاره د دې دا یخرج من مزارق را و مخرج المیت من الحیس مفاعل کا اشاره دې دا چې حیت من المیت دې کې फायदा لا مخرج المیت من الحی دې کې نو تفسیر تغیر د شریکې اشاره ده سبقت رحمت یالا غضب او دارہی زما رحمت زما په غضب باندې غالبون دی په لوه کې د غلطي خبر راغلی دا غالب دی چې لکه د مخرج اطلاع یو فرد کی مرضی او یخرج الحیا متجدد دی به به به به یو خرج الحیا من المی ذای زکم ظاہری راہول دا, را دا من و امور ظلم یت مین را یو خپل پانی میتاب کیږي ذالکم اللہ وانا سوف او بیا دا زلیل میدان تکړیږي عقلی ذراयत ها اول یا ساج اخلاص شی دویم وجالو لِلّٰه ترکا الجنہ وخلقہم وخرقولو بنین دویم یسد صورت فرض شد شیر کی فیض کی راہ او تحریمات و لبات او نذور لبات دا ټول ردی قران کریم په دای کې ټول ردی نهایت ځور الکو له دې قدیس صورت کې او دې کې کوم اشکال زغيو ځکه لوګ اشکال خلق وای سپاره چلا ناراضی د دې اخر تا و واقسم بِاللَّهِ اجا دا عمانهن لا اننجاز همم آ لا جنونه بول ف عمل آيات عزله مجز لا سردي وما ي ش همم ظمیر کاثرته